Філіп Кіндрет Дік. Затьмарення. Текст читає Сергій Робчук. «У такому разі я піду пішки. Сказав Арктор, чого він зрештою добивався. Береса Лакмена, він просто розіграв. Він мусив іти пішки. Куди підеш? – запитав Лакман. – До Донни. Дістатися до її будинку пішки було майже нереально. Кажуть і це, він хотів перестрахуватися від того, що хтось напроситься скласти йому компанію. Він одягнув піджак і рушив до дверей. Побачимося пізніше. Мій автомобіль продовжив відмазуватися Беріс. Якщо я спробую поїхати на твоїй тачці, сказав Арктор, то ще натисну не на ту кнопку і злечу над центром Лос-Анджелеса, мов на дирижаблі Гудіар, а тоді мене за це примусять гасити пожежі на нафтових свердловинах. Я радий, що ти з розумінням поставився до моєї думки пробурмотів бурмотів Беріс, коли Арктор зачинив за собою двері. Сидячи перед голограмним кубом другого монітора, Фред у своєму шифрувальному костюмі відсторонено спостерігав, як на його очах змінювалася голограма. Інші спостерігачі також продивлялися в таємній квартирі голограми, що надходили з інших джерел, здебільшого вони переглядали записи. Однак Фред дивився пряму трансляцію. Вона записувалася, але він пропустив записану плівку, щоб побачити передачу, яка саме зараз надходила із занехаєного будинку Арктора. У широкосмуговому кольоровому зображенні високої роздільної якості голограма показувала Беріса і Лакмена. У найкращому кріслі у вітальні сидів Беріс, схилившись над люлькою для гашишу, яку він намагався змайструвати вже кілька днів поспіль. Його обличчя перетворилося на маску зосередженості, в той час як він накручував білу нитку довкола резервуара люльки. За столиком для кави над обідом з курятини Свенсонс, згорбився Лакмен, незграбно запихуючи в себе Їжу великими шматками і дивлячись по телевізору вестерн. На столику лежало чотири порожні зім'яті його могутньою рукою банки з під пива. Він саме потягнувся за напівпорожньою п'ятою, перекинув її, розлив пиво, підхопив банку і вилаявся. Зачувши лайку, Беріс підвів погляд, поглянув на лакмена, мов мімі з Зікфріда, а тоді знову взявся за роботу. Френк продовжив спостерігати. Йобаний телек, пробелькотів лакмен з повною пелькою їжі. А тоді раптом впустив ложку, скопився, заточуючись на ноги, захитався, обернувся до Беріся, піднявши обидві руки. Зажестикулював, нічого не кажучи, із відкритим ротом, із якого напівпережована їжа випадала йому на одяг і падала на підлогу. Одразу підбігли голодні коти. Беріс припинив майструвати свою гашишеву люльку і поглянув на бідолашного лакмена. У несамовиті метушні, видаючи тепер страшні булькаючі звуки, Лакман однією рукою змахнув зі столика для кави всі пивні банки та їжу. Усе полетіло на підлогу. Найжахані коти відбігли подалі. Незважаючи на це, Берісі далі сидів та дивився на нього, не відриваючи погляду. Лакман прошкотельгав кілька кроків у напрямку кухні. Розташований там сканер на своєму кубі перед очима переляканого Фреда показав Лакмана, який сліпо навпумацки шукав у напівтемряві кухні склянку, Намагався відкрутити кран і набрати у склянку води. Фред підстрибнув перед монітором і завмер. Побачивши, як на моніторі 2, Берріс, навіть не підвівшись, продовжив старанно обмотувати резервуар люльки ниткою. Більше Берріс очей не підводив. Монітор 2 показував, як він знову зосередився на роботі. Аудіовплівка загриміла нестримними жахливими звуками агонії людини, яка задихалася із страшного гуркоту туричей, що падали на підлогу. Лакмен перекидав кастрюлі, Сковорітки, тарілки і столове приладдя, аби привернути Берісову увагу. Посеред усього цього шуму Берріс продовжував методично працювати над своєю люлькою для гашишу і не підводив погляду. У кухні на моніторі один лакман раптом звалився на підлогу не поступово, спочатку на коліна, а далі повністю, а з глухим звуком вдарився об неї всім тілом і лишився лежати, розкинувши руки. Берис продовжував намотувати на люльку нитку. І тепер кутики його рота склалися в легку і хидну посмішку. Фред завмер на місці, шокований і паралізований водночас. Він потягнувся за телефоном біля манітура, зупинив себе, продовжуючи дивитися. Кілька хвилин лакмен нерухомо лежав на кухоній підлозі, тоді як Беріс продовжував обмотувати люльку. Він схилився над нею, наче стара бабуся над в'язанням, посміхаючись сам до себе, посміхаючись і трохи розгойдуючись взад-вперед. Раптом він відкинув люльку. Підвівся, пильно вдивився в обриси Лакмена, котрий лежав на кухні, поглянув на розбиту склянку біля нього, на весь брухт, сковорідки та побиті тарілки, і його обличчя вмить стало вдавано розгубленим. Бері зірвав з себе окуляри, його очі перебільшено розширилися, у безпорадному жаху він сплеснув у долоні, заметушився кімнатою, а тоді, квапливо, підбіг до Лакмена, зупинився за кілька футів від нього і, важко дихаючи, відбіг назад. Вибудовує план подальших дій, зрозумів Фред. Вдає, що в нього паніка, і він щойно помітив, що сталося. Наче до цього його тут не було. На моніторі 2 Берез закрутився довколо, скрушно зітхнув, його обличчя сильно почервоніло. Після цього він пошкандибав до телефону, схопив його, впустив слухавку, підняв тремтячими пальцями. Він справді щойно помітив лакмана, який вдавився на смерть на кухні, і не було нікого поруч, хто б його почув і зміг допомогти. Тож тепер Беріс очманіло намагається викликати допомогу. Занадто пізно. «Оператора! Це називається підрозділ інгаляції чи реанімації?» – дивним високим повільним голосом мовив Беріс у слухавку. «Сер!» – пронизливо закричав динамик передачі телефонного сигналу біля Фреда. «Хтось не дихає? Ви хочете? Думаєте, серцевий напад?» Тепер Беріс різко заговорив своїм звичайним, низьким, наполегливим, вдавано професійним, спокійним голосом. Голосом людини, яка добре розуміє небезпеку, серйозні ситуації та те, що час невблаганно минає. Або напад, або він не навмисне вдавився їжею. Адреса, сер, перебив його оператор. Адреса, сказав Беріс, зараз подивимось, адреса. Господи. усе ще стоячи, промовив уголос Фред. Несподівано лакмен, що лежав, розпростершись на підлозі, конвульсивно вдихнув. Він затремтів, а тоді викашляв шматок, який застряг йому в горлі, прочистив горло і розплющив очі. Його погляд свідчив про неабияку розгубленість. — А здається, з ним уже все гаразд, — безтурботно проказав у слухавку Беріс. — Дякую вам. Допомоги більше не потрібно. Він швидко поклав слухавку. «Боже — Боже! — нерозбірливо пробормотів Лакман, усівшись. «Блядь — Блядь! Він гучно захрипів, закашлявся і почав важко вдихати повітря. — З тобою все добре? — турботливо поцікавився Беріс. — Мабуть, я вдавився. Я вирубився? — Не зовсім. Хоча й перебував у стані зміненої свідомості. Кілька секунд. Ймовірно, у альфа-стані. О, сподіваюся брудний. Незграбно похитуючись від слабкості, Лакману вдалося звестися на ноги. Погойдуючись, немов у нього заморочилося в голові, він став, тримаючись за стіну. Ну, вже зовсім деградував. І огидою пробурмотів він. Наче старий алкаш. Лакман попростував до раковини, щоб вмитися. Його хода була непевною. Спостерігаючи за всім цим, Фред відчув, як страх потрохи відступає. І що в це буде гаразд? Але Беріс, що він за людина? Лакмен очуняв без його допомоги. Який же він виродок, подумав Фред. Який же він кінчений виродок. Чим він думає, якщо може ось так просто лишатися бездіяльним в такій ситуації? Так можна й загнутися, сказав Лакмен, бризкаючи на себе водою з раковини. Беріс усміхнувся. У мене справді добре здоров'я, мовив Лакмен, ковтаючи воду з чашки. А що ти робив, доки я тут валявся, Дрочив?» Ти ж бачив, як я дзвонив по телефону, відказав Беріс. Викликав швидку. Я одразу ж узявся за. Хуй там. гнівно відрізав лакмен і продовжив пити чисту свіжу воду. Я знаю, якби ти повівся, якби я помер. Ти б обікрав мою заначку. Навіть кишені моїй обниж перевби». Мене розочаровують, промовив Беріс. Ці обмеження в людській анатомії. Той факт, що їжу та повітрю потрібно ділити між собою один прохід. Таким чином ризик лакмен мовчки показав йому середній палець. Скрейтгальм. Звук клаксона. Боб Арктор хутко озирнувся на нічну дорогу. Біля брівки спортивна машина із заведеним двигуном. У середині дівчина, яка махає йому рукою. Донна. Господи. Знову проказав він і подався до брівки. Я тебе налякала? – запитала Донна, відчинивши дверцята свого МГ. Я проїхала тебе дорогою до твого будинку, а тоді зрозуміла, що це ти йдеш. Тому розвернулася і повернулася. Залазь. Він мовчки заліз у машину і зачинив за собою дверцята. «Чого ти тут бродиш?» – поцікавилася Донна. «Це через машину? І її досі не полагодили?» «Мене і що проглючило?» – сказав Боб Арктор. «Не те, щоб я щось уявив, просто…» Він здригнувся. «У мене є для тебе товар», – мовила Донна. «Що?» – перепитав Арктор. «Тисяча пігулок смерті». «Смерті?» – повторив він. «Ага, високоякісної смерті «Краще їдьмо». Вона вімкнула першу передачу, зрушила з місця і виїхала на дорогу. Майже одразу ж перевищила швидкість. Дона завжди їздила занадто швидко. Вона впритул під'їжджала до автомобілів, що рухалися перед нею, але вправно давала цьому раду. «Єбани Беріс», – сказав Арктор. «Знаєш, як він це робить? Якщо він прагне чиєїсь смерті, він їх не вбиває. Він просто тусить поряд, доки не трапляється ситуація, через яку вони можуть померти». А тоді він просто сидить, склавши руки. Правду кажучи, він сам же і підлаштовує цю смерть, а тоді виходить сухим із води. Я лише не впевнений, як саме. У будь-якому разі він усе підлаштовує так, щоб вони, блядь, померли. Він замовк, задумавшись. Скажімо, Беріс, мовив Арктор, ніколи б не під'єднав до системи запалення твоєї тачки пластикову вибухівку. Він би... Гроші маєш? – запитала Донна. – На товар. Ти справді прямо, і гроші мені потрібні просто зараз. «Мені вони треба сьогодні, бо я хочу ще дещо купити». «Звісно». Він мав гроші в гаманці. «Берез мені не подобається», – сказала Донна, крутячи кермо. «І «Я йому не довіряю. Розумієш, він божевільний. І коли ти перебуваєш поруч із ним, ти також божевільний. А коли його немає, з тобою знову все гаразд. От зараз ти поводишся божевільно». «Я?» – здивовано перепитав Арктор. «Так», – спокійно мовила Донна. «Ну, – проказав він, – господи». Арктор не знав, що на це відповісти. Особливо через те, що Дона ніколи не помилялася. «Гей!» – бадьоро, запитала вона. «А ти міг би зводити мене на рок-концерт? На стадіоні А наступного тижня. Міг би?» «Звісно!» – механічно відказав Арктор. І тут до нього дійшло, що Дона запросила його кудись із нею сходити. «Добре!» – задоволено сказав він. До нього знову повернулося життя. У чергивий раз ця крихітна чорнява дівчина, яку він так сильно кохав, змусила його почуватися небайдужим. «Коли саме?» «У неділю після обіду я збиралася взяти з собою того темного маслянистого гашишу і добряче накуритись. Вони там нічого не зауважать. Там будуть тисячі торчків». Вона зміряла його критичним поглядом. «Але ти маєш охайно вдягтися. Не підеш і в цьому старомодному дранті, яке ти іноді носиш. Я маю на увазі, – сказала вона м'якіше, – що хочу, аби ти виглядав привабливо, адже ти насправді привабливий». «Добре», – погодився він зачарований. «Поїдемо до мене», – мовила Дона, на шаленій швидкості, видучи свою маленьку машину крізь ніч. «У тебе ж і справді є гроші. Ти віддаси їх мені, а тоді ми закинемося кількома пігулками і по-справжньому кайфонемо. А може, ти захочеш купити пляшку Southern Comfort, і ми ще й бухнемо?» «О, круто!» – щира відказав Артур. «Але насправді сьогодні ввечері», – сказала Дона, скинувши швидкість і скерувавши машину на свою вулицю, а тоді на доріжку перед будинком. Я дико хотіла б з'їздити в автомобільний кінотеатр. Я купила газету і прочитала програму, але не знайшла нічого вартісного, окрім як у Торренс. Тільки в них уже почалося. Вони почали показувати о 5.30. Засада. Він звірився з годинником. У такому разі ми спізнилися. Ну, ми ще можемо побачити більшу частину. Зупинивши автомобіль, вона тепло всміхнулася Арктору і вимкнула двигун. Вони показують усі фільми «Планета Мав», усі 11. Початок о 7.30 вечора, а завершуються фільми аж о восьмій завтрашнього ранку. Поїду на роботу прямо з кіно, тому зараз мені треба переодягтися. Сидітимемо навалені в кіно і цілу ніч питатимемо Саузерн Комфорт. Круто, правда?» Дона глянула на нього з надією. «Гаразд», – погодився Арктор. «Ура, ура, ура!» Вона вистрибнула з машини і обігла її довкола, щоб допомогти йому відчинити маленькі дверцята. «Коли ти востаннє бачив усі частини планети мав. Цього року я бачила більшості з них, але на останніх фільмах мені стало недобре, і я змушена була звідти звалити. Це трапилося через сендвіч із шинкою, яку я купила в кінотеатрі. Це мене справді збісило. Я пропустила останню картину, де викривається, що всі відомі люди в історії, такі як Лінколь і Нерон, насправді були мавпами і з самого початку керували людьми впродовж усієї історії. Саме тому я тепер так хочу їх подивитись. Коли вони підходили до дверей її будинку, вона заговорила тихіше. Вони отруїли мене, продавши цей сендвіч, тож ось що я зробила. Тільки не видавай мене. Наступного разу, коли ми поїдемо в кінотеатр, у той, що вла Абра, я запхала в приймач автомату з сендвічами зігнуту монету і ще кілька в інші автомати, щоб їм віддячити. Ми з Ларі Тейлінгом, ти ж пам'ятаєш, Ларі, я з ним тоді зустрічалася, погнули цілу купу четвертаків за допомогою його лищат і великого гайкового ключа. Звичайно ж я перевірила, щоб усі автомати належали саме цій фірмі, а тоді ми нахуй вивели кілька з них із ладу. Практично всі, якщо бути до кінця чесною. Вона повільно і поважно відчинила двері ключим, і всередині їх зустріло тьм'яне світло. Зливати тебе невигідно, Донна, відказав Артур, заходячи в її маленьке чисте помешкання. Не ставай на варсистих килимок, мовила вона. А куди тоді мені стати? Просто не рухайся або стань на газету. Донна. Тільки не потрібно мені зараз нести всяке лайно з приводу того, що тобі доводиться стояти на газеті. Знаєш, скільки мені коштує чистка килимка? Вона стояла, розтібаючи куртку. Ощадливість. сказав артур, знімаючи свій піджак. Ощадливість, властива французьким селянам. Ти хоч коли щось небудь викидаєш? Ти зберігаєш навіть ті шматки нитки, що за короткі для. Колись. відказала Донна, струшуючи своїм довгим чорним волоссям і вислизаючи з куртки. Я збираюся вийти заміж і тоді мені знадобиться все те, що я приберегла. Коли виходиш заміж, тобі одразу стає потрібним усе, що є. От, наприклад, ми якось побачили на сусідньому подвір'ї велике дзеркало. Нам довелося витратити понад годину, щоб у трьох перенести його через паркан. Колись? «Скільки з того, що ти приберігаєш для кращих днів, ти купила?» – запитав він. «А скільки вкрала?» «Купила?» не розуміючи, вона зазирнула йому в обличчя. «Що ти маєш на увазі підкупила? «Ну так, як ти купуєш наркоту», – пояснив він. «Як коли купують наркотики, як зараз». Артур дістав гаманця. «Я даю тобі гроші, правильно?» Дона кивнула. Слухняно, щоправда здебільшого звічливості, однак і з гідністю дивлячись на нього. У її погляді була певна стриманість. А тоді ти даси мені за них пакет наркоти, мовив він, тримаючи в руці готівку. Я кажу про те, що купити – це відповідник у ширшому світі людських ділових стосунків того, що відбувається між нами зараз, коли ми купуємо і продаємо наркоту. «Думаю, я зрозуміла», – сказала Донна. Її великі темні очі дивилися на нього спокійно, але дещо насторожено. Вона справді прагнула це збагнути. «Скільки, наприклад, тоді, коли ви на ходу обікрали вантажівку з Кока-Колою, скільки пляшок ви стирили, скільки ящиків? На місяць вистачило», – відповіла Донна. «І мені, і моїм друзям». Він зміряв її осудливим поглядом. «Це як бартер», – сказала вона. А що? Засміявся Артер, що даєш замін ти. Я вся віддаюся цьому. Тепер він розреготався віддаєшся кому, водію вантажівки, мабуть, він мусить усе це компенсувати з власної кишені. Компанія Coca-Cola це капіталістична монополія. Ніхто, окрім них не може виробляти колу. Це так само, як ти мусиш скористатися послугами телефонної компанії, коли хочеш комусь подзвонити. Усе це капіталістичні монополії. Ти знаєш, і темні очі зблиснули. Що формула Кока-Коли. Це таємниця, яку впродовж багатьох десятиліть пильно оберігають, і яка відома лише кільком людям, членам однієї родини, і що, коли останній з них, хто знає формулу помре, Кока Коли більше не буде. Саме на цей випадок існує запасна формула, яку зберігають на аркуші паперу в якомусь сейфі, замислено додала вона. Цікаве, де саме, пробурмотіла Дона собі під ніс, її очі поблискували. Тобі й твоїм друзякам ніколи не знайти формулу Кока Коли. Навіть якщо мільйон років шукатимете. А нахуя взагалі виробляти колу, якщо її можна красти з їхніх вантажівок? У них багато машин, ти постійно бачиш, як вони їздять, до того ж їздять дуже повільно. Я прилаштовуюся до них ззаду, що натрапляється нагода це їх бісить. Дона подарувала йому хитру, підступну, прекрасну, пустотливу посмішку, немов намагаючись заманити його у свій дивакуватий світ, у якому вона наздоганяла повільну вантажівку і з кожним разом навісніла все більше, і ставала дедалі нетерплячішою. А коли вантажівка зупинялася, то замість того, щоб проїхати повз, як зробив би інший водій, вона також зупинялася, і вони грабували все, що було у фургоні. Навіть не стільки через те, що вона була крадійкою, і не заради помсти. Просто тоді, коли вантажівка врешті-решт зупинялася, Дона вже так довго дивилася на ці ящики з колою, що встигла вигадати, що вона зробить із кожним із них. І нетерплячість перетворилася на винахідливість. Донна завантажила свою машину на МГ, а більше Камару, на якому вона їздила раніше, перед тим, як його розбила, ящиками Кока-Коли. І тоді впродовж цілого місяця вона зі своїми нікчемними друзями пила стільки безкоштовної коли, скільки хотіла. А після цього? Вона здала порожні пляшки в різні крамниці і отримала за них гроші. «А що ти зробила з кришечками? якось запитав її Арктор. Загортаєш йому сліни зберігаєш у своїй кедровій скрині? Я їх викинула, похмуро відказала Донна. З кришечками від пляшок коли нічого не зробиш. Вони більше не проводять жодних акцій. Вона зникла в сусідній кімнаті, повернулася з кількома поліетиленовими пакетами. Хочеш перерахувати? Поцікавилася вона. Тут точно тисяча. Перед тим, як за них заплатити, я зважила їх на своїх вагах. Все гаразд, сказав Арктор. Він узяв у неї пакети, а вона в нього гроші, і він подумав. Ось мені знову випала нагода кинути тебе за грати, Донна. Але, мабуть, я ніколи цього не зроблю. Хай, щоб ти скоїла і навіть якби зробила щось мені. Бо в тебе є щось прекрасне, щось повнене життя, щось чудове, і я не можу це знищити. Не розумію, що це, але воно в тобі є. Можна мені десяток? – попросила вона. Десять? Десять пігулок? Звісно. Артур відкрив один з пакетів. Його було важко розпакувати, але він мав досвід. І відрахував їй рівно десять. А тоді десять собі і знову закрив пакет. Після цього відніс пакети до свого піджака в шафі. «Знаєш, що вони зараз роблять у музичних крамницях?» Енергійно запитала Донна, щойно він повернувся. Її десять пігулок уже встигли зникнути. Вона сховала їх до заначки. «Я про касети. Арештовують тебе, якщо ти їх крадеш», – відказав він. «Вони так завжди робили. Але що вони роблять зараз? Бачив, коли приносиш який-небудь альбом до каси, працівник знімає з нього приклеєний цінник. То вгадай, що?» Вгадай, що я дізналася і за що мала не поплатилася». Вона впала в крісло, радісно і очікувально посміхаючись, і дістала загорнутий у фольгу кубик, у якому він спізнав шматочок гашишу ще до того, як вона його розгорнула. «Це не просто цінник. У ньому ще знаходиться шматочок якогось сплаву. І якщо працівник крамниці не зніме цю наліпку на касі, і ти намагатимешся пронести її крізь двері, спрацює сигналізація. «Чому ти кажеш, що мала за це не поплатилася?» Просто переді мною якась мала дурепа намагалася винести одну касету під жакетом. Спрацювала сигналізація, її затримали, і приїхали лягаві. «А скільки було під жакетом у тебе?» «Три. А в машині у тебе була наркота?» – запитав Арктор. «Адже якщо вони схоплять тебе на крадіжці касети, то заарештують авто. А оскільки тебе повезуть на допиту центр, то, звичайно ж, твою машину забере евакуатор, і тоді в ній знайдуть наркоту і пов'яжуть тебе ще й за неї. Б'юсь б заклад». Це трапилося ще й не тут. Я впевнений, що ти зробила це там, де ти... Він почав було казати, де ти не знаєш нікого з правоохоронців, які могли втрутитися. Але не зміг закінчити речення, бо мав на увазі себе. Якби Дону коли-небудь загребли, принаймні там, де він мав якийсь вплив, він би дупу собі надірвав, лиш би їй допомогти. Однак він нічого не зміг би зробити, скажімо, в окрузі Лос-Анджелес. І якщо таке станеться, а зрештою воно таке станеться, то це трапиться саме так. А занадто далеко, там, де він не зможе про це ані почути, ані прийти на допомогу. У його голові почав крутитися сценарій, жахлива фантазія. Донна, як тоді Лакман, умирає, і ніхто її не чує, нікого це не обходить, і ніхто нічого не робить. Можливо, вони чують про те, як і Берріс лишаються відстороненими та бездіяльними, доки для неї все не закінчується. Вона не помре в буквальному сенсі, як Лакман. Лакман? Тобто, як міг померти Лакман? Але будучи залежною від препарату С, вона не просто потрапить до в'язниці. У неї почнеться ломка, абстиненція. А оскільки вона ще й барижить, а не лише вживає, і до того ж ще й ця крадіжка, її закриють надовго, і з нею трапиться багато інших жахливих речей. Тож, коли вона повернеться, це вже буде інша донна. І м'який, турботливий вираз обличчя, який так йому подобається, і тепло, усе це перетвориться на що. У будь-якому разі на щось порожнє, за багато разів використане. Дона перетвориться на річ. І колись таке станеться з ними усіма. Але він сподівався, що з Доною це трапиться не за його життя. І не там, де він нічим не зможе зарадити. Запальна, безрадісно мовив він, але не полохлива. Це ще що означає. Спершу вона не зрозуміла. А, транзакційний аналіз. Але коли я курюгаш? Дона дістала свою маленьку кругленьку керамічну люльку у формі морського їжака яку вона виготовила власноруч і підпалила її. «Тоді я сонна!» Глянувши на актора яскравими і щасливими очима, вона засміялася і простягла йому свою дорогоцінну люльку. «Я тебе не курю!» – промовила вона. «Сідай!» Коли він сівся, вона підвелася, постояла, розкурюючи гашишеву люльку, після цього підступила до актора, нахилилася, і коли він розтулив рота, – мов пташеня, – подумав він, – він завжди так думав, коли вона це робила. Донна видихнула в нього струмінь міцного, сірого, гашишевого диму, водночас сповнюючи його своєю гарячою, зухвалою та невиправною енергією, що, однак, заспокоювала і розслабляла їх обох. І що накурювала, і баба Артура, котрий, власне курив. «Я кохаю тебе, Донна», – сказав він. Це накурювання замінювало Артуру сексуальні стосунки з Донною, і, можливо, це було навіть краще. Цей досвід був для нього надзвичайно цінним. Це було так інтимно і до того ж дуже дивно, якщо розглядати його з такого погляду, оскільки спершу вона могла ввести щось середину нього, а тоді, якщо вона мала бажання, він вводив щось у неї. Проводився рівноправний обмін з обох сторін, доки не закінчувався гашиш. Ага, я шарю, ти мене кохаєш, відказала вона, засміялася, посміхаючись, сіла поряд із ним, щоб затягнутися люлькою самій.